Розділ п'ятий. Морійський міст. Загін хранителів мовчки стояв навколо могили Баліна. Фродок пригадав тривалу дружбу Більба і славетним гновом. Давні приїзди Баліна до гобітуну. Тут серед темряві підгірних палат, те життя здавалося віддаленим на тисячу років і тисячі миль. Нарешті вони отямилися і стали озиратися, сподіваючись зрозуміти, що трапилося з Баліном та його дружиною. На другому боці кімнати під світловим колодязем знайшлися ще двері, менші. Під обома дверима вони розгляділи тепер купи кісток перемішку з уламками мечів, сокир, тріснутими щитами, шоломами. Траплялися й криваві ятагарни орків з воронованими клинками. У стінних нішах стояли окуті залізом скрині, зламані порожні. Але поруч з розбитим на тріски віком однієї з них валялась подерта, напівголена книга. Її рубали, протикали списами. кіптява і кров так заплямували її, що записи майже не читалися. Гендальф підняв книгу обережно, і все ж таки аркуші стріском ламалися, в нього під пальцями. Він поклав книгу на могильну плиту і довго мовчки переглядав її. Коли він обережно перегортав сторінки, Фродо Гімлі, що стояли поруч, могли бачити, що їх списано різними почерками, рунами Морії та Дейлу, а подекуди єльфійськими знаками. Нарешті Гендальф підвів голову. Похоже, це літопис діянь народу Баліна. Мабуть, її завели, коли прийшли до Марової долини, приблизно 30 років тому. Тут є дати по ліченні від цієї події. На першій сторінці проставлено. Рік перший. Три. Тобто, щонайменше двох аркушів немає. Ось, послухайте. Ми прогнали орків від великих воріт і караульного. Тут прогоріло, але очевидно приміщення. Ми вбили багатьох під яскравим, так, здається так, під яскравим сонцем долини. Флої вражений стрілою, а сам він убив великого. Тут пляма, а далі? Флої під зеленим дерном біля дзеркальної заводі. Далі пара рідків не читається. Потім. Ми влаштувалися у 21-й залі північної сторони. Там є? Нерозбірливо. Згадується колодязь. Балін поставив свій престол у палаті Мазарбу. «Літописна палата», – переклав Гімлі. Либонь, ми в ній і знаходимось». Ну, далі великий шматок зовсім не читається», – продовжував Гендельф. «Бачу лише золото, соки радаріна і щось схоже на шолом. Далі. Балін тепер володар Морії. Тут, мабуть, скінчився розділ. Кілька зірочок». І іншою рукою написано – ми знайшли справжнє срібло. І далі слово – майстерно відкував. А, зрозумів, мітрил. Останні два рядки. Оїна на пошуки верхніх арсеналів третього глибинного ярусу. Потім, здається, рухатись на захід, пляма, до воріт Холіну. Гендаль замовк і перегорнув кілька сторінок. «Тут ще немало схожих записів, досить недбалих і дуже пошкоджених», – сказав він потім. «При такому освітленні я розібрати їх не можу». До того ж, багатьох сторінок бракує. Тут одразу йде цифра 5, Треба зрозуміти рік п'ятий. Ну ж, бо подивимось. Ні, занадто вже вони подрані і забруднені. Нічого не прочитаєш. На сонці вийшло б краще. «Зачекайте». Ось тут щось інше – крупний, чіткий почерк, а літери ельфійські. Це, мабуть, рука Орі, припустив Гімлі, зазирнувши магу через плече. Він умів писати швидко і красиво, та любив ельфійський алфавіт. Боюсь, що цим красивим почерком йому довелося записувати сумні новини. Перше ж розбірливе слово – скорбота. Решту рядка відірвано. Видно тільки «чора». Мабуть, вчора. Далі так. Вчора, 10 листопада, Балін, правитель Морії, загинув у Маровій долині. Він вирушив помилуватися дзеркальною заводю, і орк, що ховався за каменем, підстрелив його. Ми вбили орка, але ще багато, зі сходу, срібною струною. Край сторінки поплямований, нічого не розібрати. А ось тут написано. Ми зачинили ворота. І ще... Зможемо утримати їх довго, якщо. Жахливий, страждати. Бідний Балін. Свій новий титул він носив лише п'ять років. Хотів би я знати, що трапилося далі. Але розбратися нам немає коли. Візьмемо останню сторінку. Він помовчав і зітхнув. Невеселе читання. Боюсь, їх спіткав жорстокий кінець. Слухайте, ми не можемо вибратися. Ми не можемо вибратися. Вони захопили міст і другу залу. Там загинули Фрор, Лоні і Налі. Наступні чотири рядки геть затерто. Видно лише. Пішли тільки п'ять днів тому. Останні рядки. Вода підійшла впритул до західних воріт. Житель вод утягнув Оїна. Ми не можемо вибратися. Кінець близько. І ще. Барабани. Барабани в глибинах. «Дивно, про що це?» Останні слова нашкрябано Ольфійською. «Будь-як, вони йдуть, і більше нічого нема». Гендальф замовк і поринув у роздуми. Усім хранителям зробилося раптом чомусь страшно і не сила залишатися в літописній палаті. «Ми не можемо вибратися, – пробурмотів Гімлі. Нам пощастило, що вода в запруді трохи опустилася, і водяний спав на південному кінці». Гендальф підняв голову і озирнувся. Вони прийняли останній бій, мабуть, біля обох дверей. Але на той час їх уже небагато лишилося. Так закінчилася спроба повернутися до морії, відважна, але нерозумна. Час ще не настав. Ну а тепер, на жаль, нам пора прощатися з Баліном, сином Фундіна. Тут буде він спочивати у чертогах своїх пращурів. Літопис ми заберемо і уважно дослідимо пізніше. Візьми його, Гімлі, і збережи, щоб при можливості передати дайну. Глибокого горя завдасть йому ця повість, але він мусить прочитати її. Тепер час вирушати. Ранок уже закінчується. «Куди ми прямуємо?» – запитав Боромир. «Назад до зали. Ми не дарма заходили сюди. Я знаю тепер, де ми». Якщо тут, як казав Гімлі, літописна палата, то зала, очевидно, 21 з північної сторони. Тому нам треба йти під східну арку і дотримуватися напрямку вниз і праворуч, на південь. 21 зала – це, здається, сьомий рівень. Тобто на шість ярусів вище воріт. Вертаємося до зали. Не встиг Гендальф договорити, як раптом з глибин донісся громовий удар. Брум! І камінь під ногами мандрівників здригнувся. У тривозі кинулися вони до дверей брум, брум розкотилося знову, наче чиїсь величезні руки перетворили печери морії на дивовижний барабан. Тут же, наче луна, у сусідній залі заревів великий ріг. Йому відгукнулися здалеку маленькі ріжки хрипкі крики. Почулося тупотіння багатьох ніг. «Вони йдуть!» – вигукнув Леголас. «Ми не можемо вибратися!» – відгукнувся Гімлі. «Пастка!» – крикнув Гендальф. «Ех, не можна було зволікати. Ось ми й попалися, так само, як гноми до нас. Але з ними не було мене, ще подивимося!» «Брум-рок! Брум-рок!» – загримів барабан, і стіни затрусилися. «Зачиніть двері та вбийте клина!» – звелів Арагорн. І не кидайте речі, доки зовсім не припече. Ми ще можемо прорватися». «Ні», – заперечив Гендальф, – «не можна закупорюватися тут. Залиште східні двері відчиненими. Якщо вдасться, підемо туди». Ще один хрипкий сигнал рога – пронизливе вищання. Тупутіння і брязкіт металу було чутно вже в коридорі. Хранителі оголили мечі. Ламдринг спалахнув блідим світлом, заблищало леза жала. Боромир натиснув плечем на західні двері, але Гендальф підбіг до нього. «Стривай! Не закривай поки що!» І, розпрямившись на весь зріст, крикнув. «Хто прийшов сюди тривожити спокій Баліна, правителя морії?» Пролунав вибух брутального сміху, наче каміння обвалилося в колодязь. Його перекрив низький владний голос. Барабани в глибинах усе греміли. «Брум рок! Рок!», -рок. Гендальф метнувся до дверей і просунув патарицю у вузьку щелину. Сліпуче світло залило палату у ближній коридор. Просвистіли стріли, мах спритно відскочив у бік. Там орки, багато орків. Є й особливо люті, рослі, з мордорського племені у руків. І ще хтось, мабуть великий печерний тролль, а може й не один. Вони поки що зволікають, але вийти нам не дадуть. А якщо підійдуть і до других дверей, кінець надії, додав Боромир. Там зовні поки що тихо, сказав Арагор, що стояв біля східних дверей. Сходи одразу за порогом і точно не з'єднуються із залою. Але не варто бігти туди на з погоною по п'ятах. Зачинити двері не можна, ключа загублена. Замок поламано. А відчиняються вони всередину. Треба спершу якось затримати ворога. Нехай бояться надалі літописної палати. Похмуру закінчив він, погладжуючи долоною клинок Андріла. У коридорі гучно затупотіли. Боромир, напружившись, зачинив двері і забив у щілину замість клина уламки мечів і шматки дощок. Хранителі відійшли на дальній кінець кімнати. Але тікати поки що не було можливості. У двері вдарили так, що вони затряслися і стали повільно відчинятися. Клини вискакували один по одному, величезна лапа, темна, у зеленуватій лусці просунулася до шпарини угорі. А знизу показалася пласка безпала ступня. Ззовні стояла мертва тиша. Боромир замахнувся з усієї сили рубунув по вкритій луською лапі, але меч, зазвенівши, відскочив і випав з його руки. На лезі лишилися щербини. Раптом на власний подив Фродо відчув проплив гнів. «Загиб танію!» – він і, підскочивши до дверей, простромив жалом огидну ногу. Чудовисько завило, нога відсмикнулася, ледь не вирвавши жало з руки Фродо. Чорні краплі з клинка впали на підлогу. Задимилися. Боромир натиснув на двері і знову зачинив. «Гобітанія відкриває рахунок», – вигукнув Арагор. «Гобіт вміє жалити. Добрий клинок у тебе, Фроду, син Дроо». У двері вдарили раз. Потім ще й ще били молотами, бив таран. Зі скріпінням повільно стали вони піддаватися. Щілина все збільшувалася. Крізь неї пустили стріли. Але вони, поціливши в північну стіну, нікого не зачепивши, упали на підлогу. Тоді засурмив ріг, орки затопутіли і стали по одному вриватися до палати. Скільки було ворогів, хранителі не лічили. Орки лізли і лізли. Але їх недовзі збентежила сила опору. Двом з простромив стрілами горлянки третєго, який стрибнув на могилу Баліна, зарубав Гімлі. Боромир і Арагорн поклали багатьох. Коли кількість забитих перевищувала дюжину, орки з вирощанням відступили, залишивши захисників літописної палати неушкодженими, якщо не рахувати, подряпи не поперекло бавсемо. Швидко присівши, він врятувався від загибелі, а сам звалив свого супротивника орка відчайдушним ударом Арнорського кинджала. І такий вогонь палав у його карих очах, що і піскун-млинар, якби довелось йому це побачити, поспішив би з геть. «Тепер час!» – крикнув Гендальф. «Рушаємо, поки троль не повернувся!» Але не встигли вони відійти, Пін і Мері не ступили ще на сходи, коли ватажок орків, величезний, майже людського зросту, у чорній броні з голови до п'ят, увірвався до палати. За ним... У дверному прорізі скупчилися його вояки. Широка пласка пика, розкосі очі палають, наче жарини, червоний язик звішується з пащі. Він розмахував довгим списом, великим щитом відбив удар буромира, відтіснив його і жбурнув на землю. Арагорн заніс меча, але орк гарчнув під його руку зі спритністю змії, що нападає. Прослизнув поміж хранителями і метнув списа прямо в груди фроду. Спис прошив правий бік і прикував фроду до стіни. Сем з криком рубанув по списа, і воно зламалося. Орк відкинув уламок і схопився за ятага. Але тут на нього обрушився Андрій. Спалахнуло полум'я, шолом тріснув. Орк упав з пробитою головою. Його ватага тікала, завиваючи. Під натиском Боромира й Арагорна. А барабани у глибинах усе греміли. Друм-рок-рок. Рок. Гурків розкочувався під земля. Час, вигукнув Гендальф. Зволікатимемо, загинемо. Біжіть! Арагорн підхопив Фроду, що осів під стіною, і кинувся до сходів, підштовхуючи перед собою мерій Піна. Інші вирушили слідом. Але Леголосу довелося відтягти гімні Соломіці. Забувши про небезпеку, гном сидів біля гробниці Баліна, схиливши голову. Буромир закрив за собою східні двері, і з криготінням провернулися вони на петлях, але нічим було скріпити залізні кільця затвор. «Зі мною все помовив промовив – «я можу йти, пусти мене». Арагор від подугу заледно не впустив його. «Ти не вбитий?» «Поки що ні», – сказав Гендальф, – «але зараз немає часу дивуватися». «Діть далі. Весь час униз сходами. Там зачекайте на мене. Але якщо я затримаюсь, діть самі. Не зволікайте. І обирайте шлях праворуч та вниз. Але не можемо ж ми залишити тебе одного захищати двері?» заперечив Арагор. «Робіть, як я велю, розлючено гаркнув Гендальф. «Ми тут більше не допоможуть. Рушайте!» У цьому проході не було віка. У цілковитій темряві. Спустилися вони навпомацьки довгими сходами, а потім озирнулися. Але нічого не побачили, тільки далеко вгорі слабко світився вогник патериці. Мах начебто стояв на варті біля зачинених дверей. Фродо, важко дихаючи, привалився до Сема, а той обхопив його руками. Так стояли вони, дивлячись у темряву. Фродо здалося, наче він чує на горі неясне бурмотіння голосу Гендальфа, хоча нахилене склепіння доносило лише луну. Розібрати слова не вдавалося. Стіни підземелля ходили ходором. Раз у раз знову розкачувалися удари барабана. Рок, рок. Раптом верху сходів виріс оберемок білого світла. Потім почулося глухе ревіння, важкий удар. Барабани несамовито забили. Друм-рок, друм-рок і замовкли. Гендальф скотився сходами, ледь не поваливши друзів на землю. «Ну, справу зроблено», – сказав він, підвівшись на ноги. «Усе, що можна було, я виконав. Але мені дістався неабиякий супротивник. Важко довелося. Гаразд, нема чого стояти тут, рушаємо далі». Якийсь час доведеться обходитись зовсім без світла. Мені треба отягнутися. Ходімо, ходімо. Гімлі, де ти? Підеш уперед, зі мною. А ви всі тримайтеся ближче до нас. Хранителі, спотикаючись, пошкандибали за мавом, не розуміючи, що трапилося. Барабани гриміли знову, тепер далеко й глухо. Але вони рухалися за загоном. І ніяких інших ознак погоні Ані голосів, ані тупотіння ніг. Гендельф ішов, нікуди не повертаючи. Коридор вів у потрібному напрямку вниз. Раз у раз траплялися сходинки по 50 і більше, і в цілковитій темряві вони становили на той час головну небезпеку. Розрізнити початок спуску було неможливо, аж доки нога не ступала в порожнечу. Гендальф простукував шлях патрицею, наче сліпий. За годину вони пройшли трохи більше милі та подолали багато таких сходів. Погоні, як і раніше, не було чутно. Уже можна було сподіватися на щасливий кінець. Подолавши сьомий проліт, Гендальф зупинився. «Стає жарко», – сказав він. «Ми вже, наймовірніше, спустилися до рівня воріт. Мабуть, треба знайти заворот ліворуч». Ближче на схід. Сподіваюсь, що вихід уже недалеко. Ну і втомився ж я. Треба перепочити хвилинку. Хоча б усі горки, які коли-небудь тут гасали, гналися за нами. Гімлі взяв його за руку і допоміг присісти на сходинку. Що ж трапилось там, біля дверей? – запитав він. Чи зустрів ти когось? Ну хто бив у барабан? Не знаю, – зізнався Гендальф. Не знаю, хто протистояв мені. Я нічого кращого не придумав, як накласти закляття замикання. Я їх знаю багато, але для надійного замовляння потрібний час. Та й тоді двері можна виламати силоміць. Я чув голоси орків і знав, що їм зовсім не важко проламати двері. Вони балакали своїм мерзотним наріччям, ледь зрозумілим. Я вловив одне слово гхощ, тобто вогонь. Потім вони злякано принишли, там за дверима з'явилася якась страшна істота. Хтось узявся за кільце і одразу відчув і мене, і моє замовляння. Я так і не зрозумів, хто це, але з такою могутністю ніколи ще мені стикатися не доводилось, я ледь не зламався. На мить двері вийшли з під моєї влади і почали відчинятися. Довелося застосовувати суворе веління, але двері. Не витримавши надзвичайного напруження, розлетілися на тріски. Щось темне промайнуло в прорізі, заступаючи світло. І мене відкинуло вниз, на сходи. Уся стіна посунулася і повалилася разом із склопінням палати. Баліна поховано тепер глибоко, а з ним, можливо, і мого супротивника. Так чи інакше, прохід на горі повністю завалено. Ніколи раніше я не виснажувався так не втомлювався, але зараз усе мене. Ну, а з тобою що, Фродо? Ми дуже поспішали, а то я одразу б зізнався, як ти мене порадував, коли заговорив. Я ж божурився, що Арагорд несе хороброго, але мертвого гобіта. У мене все добре, запевнив Фродо. Я ще живий і цілий, тільки забиті місця болять, дурниці. Хотілося мені знати, додав Арагорд, з якого матеріалу створено гобітів? Звідки така міцність? Якби я знав про це раніше, то розмовляв би з тобою м'якше у Бригорському заїзді. Та такий удар з уклав би дикого вепра. А ось мене, на щастя, не вклав. Хоча почуваю я себе так, наче був між молотом і ковадлом, зізнався Фродо. Удаватися до подробиць він не став. Йому навіть дихати було боляче тебе та ж сама вдача, що в Більбо», – зазначив Гендальф. «Я колись сказав так про нього, але і тобі теж дано куди більше, ніж бачить око». Афродо подумав, чи не приховується за цими словами якийсь натяк. Загін вирушив далі. Невдовзі Гімлі, який добре бачив у темряві, повідомив. «Мені здається, там, попереду світло, але не денне, а якесь червоне». Що б це могло бути? Хош, пробурмотів мутів Вогонь на нижніх ярусах? Невже саме це вони мали на увазі? Але нам нічого не лишається, як іти вперед. Ще трохи, і світло безаперечно побачили всі. Червоні відблиски лягали попереду на стіни коридору і освітлювали дорогу. Вона різко йшла під ухил під низьку арку. Звідти пробивалося світло, ставало жарко. Наблизившись до арки, Гендельф знаком велів усім зупинитися. А сам пішов уперед. В обличчя йому повіяло багровим жаром. Він одразу повернувся. Там нові диявольські фокуси. На нас тут лебон чекали. Зате я визначив, де ми на першому нижньому рівні одразу під дворітьми. Це друга зала Старої Мурії, і ворота близько, ліворуч від східного кінця зали, не більше, ніж за чверть милі звідси. Через міст, широкими сходами, через першу залу і назовні. Ідіть на сюди, подивіться самі. За аркою відкрилася нова зала, набагато вища і довша, ніж та, де вони ночували. Загін знаходився на східному кінці, західний зникав у темряві. Посередині тягся подвійний ряд міцних колон, які були витисані подібно до дерев, чиє гілля підтримувало дах складним кам'яним переплітінням. Гладкі чорні стовбури розпливчасто відзеркалювали вогняні відблиски. Поперек зали під самими основами колон взяяла широка тріщина. Над нею прижала червона заграва. І час від часу язики полум'я облизували краї тріщини і обвивали цоколі колон. Шари чорного диму коливалися у гарячому повітрі. Якби ми йшли з верхніх зал головною дорогою, то опинилися б тут у пасті, сказав Гендальф. А так вогонь навпаки, відділяє нас від погоні. Йдемо, не можна гаяти часу. Не встиг він договорити, як вдалині, знову загриміло. Друм рок рок рок. З темряви в західному кутку зали донеслося ревіння рога й крики. Рок рок, колони здригнулися, полум'я здійнялося вище. Ну, тепер остання перебіжка, сказав Гендальф. Якщо день нині сонячний, ми ще зуміємо врятуватися за мною. Він повернув ліворуч і помчав гладкою підлогою. Відстань виявилася більшою, ніж здавалося на перший погляд. На бігу загінна здогнала тупотіння багатьох ніг. Почулося пронизливе верещання. Втікачів помітили. Загриміла, забрязкотіла сталь. Стріла просвистіла над головою Фроду. Баромир засміявся. Не на це вони чекали. Вогонь відрізав їм шлях. Ми з неправильного боку. Дивіться вперед, впередив Гендальф. Міст уже близько. Він вузький і небезпечний. Раптом дорогу Фроду перетнуло чорне провалля невідомої глибини. Зовнішні двері віднілися за ним у кінці зали. А перебратися можна було лише вузьким кам'яним мостом завдовжки півсотні футів без поручнів чи бортиків. Так задумали гноми в давні часи Заради захисту від ворогів Хто захопив першу залу Та зовнішні коридори Міг пройти тут лише поодинці На краю провалля Гендель зупинився і зачекав Доки всі зберуться «Гімлі, йди першим!» Розпорядився він Потім Пін і Мері По мосту за двері А там прямо й гору сходами. На хранителів посипалися стріли Одна вдарила Фроду і відскочила Інша устромилась у капелю Гендальфа і застряла, як чорне перо. Фроду озирнувся. За смугою вогню роїлися темні постаті – сотні й сотні орків. Вони розмахували зброєю, безладно металися криваві відблиски від списів та кривих ятаганів. «Рок-рок» – били барабани все гучніше. «Рок-рок» – легалас, обернувшись, налаштувався стріляти. Хоча для його невеликого лука відстань була чималенькою. Він натягнув тетиву, але тут же, злякано скрикнувши, опустив руки. І стріла зіскознула на підлогу. Серед орків з'явилися два велетні тролі. Вони притягли довгі камінні плити, перекинули через палаючу ущелину. Але не тролі так нажахали ельфа. Орки розступилися, наче самі чогось боялися. Неясна тінь із чорним згустком усередині на кшталт людини велетня насувалася темряви. Похмурою силою віяло від неї, і жах передував їй. Ось тінь накрила вогняну перешкоду, наче хмари, полум'я пригасло. Потім злетіла над ущеленою, полум'я з привітальним ревом оточило її відцем. Завирували клуби чорного диму. Розкуйовджена грива таємничої істоти спалахнула. У правій руці в неї був меч, схожий на язик полум'я, а в лівій – багатохвостий бич. Леле завела в легалас. Це барлох. Барлох з'явився. Гімлі витріщився на чудовисько з широко розплющеними очима. Лихо даріна! зойкнув він і, опустивши сокиру, закрив обличчя руками. Барлох! тихо промовив Гендель. Тепер зрозуміло. Він похитнувся і важко сперся на патерицію. Дуже недоречно. А я так втомився. Чорна тінь, що пашіла жаром, рушила на хранителів. Орки з виттям ринулись кам'янистими містками. Тоді Боромер підніс рога до вуст і засурмив. Виклик на бій, Багатоголосною луною прогремів під скрупінням печери. На мить орки здригнулися, барлох зупинився. Потім відлуння затихло, наче полум'я, роздуте випадковим поривом вітру, і вороги відновили натиск. До мосту! крикнув Гендаль, збираючись із силами. Біжіть, з цим ворогом нікому з вас не впоратися. Я маю заступити йому шлях. Біжіть. Але хранителі не могли кинути свого поводаря вліч навіть з лихом. Гімлі Легалас залишилися біля самого виходу із зали, а Рагорн і Боромир стали плече в плече за спиною мага на дальньому кінці мосту. Барлок досягнув мосту. Гендель стояв на середині прольоту, спираючись лівою рукою на патрицю, а в другій її руці холодно палав Гламдринг. Барлох наблизився у притул і замер. Тінь його простяглася двома чорними крилами. Вогняні хвости затріщали висипаючи іскри. Вогонь виривався з Юнізрі, але Гендальф стояв незворушний. Ти не пройдеш, орки принишкли, запала мертва тиша. Я, слуга до вічного вогню, причетний до полум'я Ануру. Гордовито мовив Гендальф, «Ти не пройдеш!» «Полум'я ви темне полум'я не допоможе тобі!» «Повертайся до Темряви!» «Ти не пройдеш!» Барлах не відповів. Вогонь його пригаснув, але Темрява погустішала. Повільно ступив він на міст і раптово виріс неймовірно. І крила його простяглися від стіни до стіни. Але Гендальфа ще можна було бачити, мов, мерехтливу риску в пітьмі. Маленьким і самотнім здавався він, сивим і похилим, наче зів'яле дерево під першим поривом бурі. З темряви звився багровий меч. Білою блискавкою промайнув у відповідь гландринг. І Із двоном знявся стов Білого Сяєва. Барлох упав. Меч його розлетівся на безліч оплавлених уламків. Мах на мосту похитнувся був, підступив на крок, але зумів устояти. «Ти не пройдеш!» – повторив він. Але барлох отямився і стрибнув на міст. Бичіо завихорився зі свистом. «Не можна йому там стояти самому!» – вигукнув раптом Арагорн, зриваючись з місця. «Еленділ, я з тобою, Гендальфе!» «Гондор!» Вигукнув Боромир і побіг за ним. Але в цю хвилину Гендель підняв Патерицю і з голосним вигуком ударив у міст перед собою. Патериця розламалася і упала. Сліпуче біле полум'я вдарило з кам'яного настилу. Міст тріснув і розколовся прямо під ногами Барлога. Уламки посипалися в провалля. А уціліла частина мосту повисла над порожнечею. Гострим кам'яним язиком. Із жахливим криком барлох повалився в безодню. Проминула і зникла його чорна кінь. Але падаючи, він змахнув бичем. І кінці його, навколо колін мага, потягли його до проваля. Гендальф похитнувся, впав. Безуспішно спробував ухопитися за крайку моста. «Біжіть, божевільні!» Крикнув він і щез у темряві. Вогонь згас, стало зовсім темним. Хранителі, обмираючи від жаху, дивилися у провалля. Не встигли Арагорн і Боромир добігти до своїх, як залишок моста з гуркутом обвалилися. «Ходімо», – сказав Арагорн, намагаючись вивезти друзів із заціпиніння. «Тепер я поведу вас». «Ми маємо підкоритися його останньому наказу. Не відставайте!» Вони побігли, спотикаючись з широкими сходами, які починалися за дверима. Арагорн попереду, Боромир останнім. Сходи вивели до широкого лункового проходу. Побігли ним. Фродо чув, як Сем склипував поруч. І тільки тоді усвідомив, що й сам плаче. А барабани все гриміли. Тепер вже глухо та скорботно. Рок, рок, рок. Загін не вповільнював ходи. Побереду замерехтіло світло, у стелі було пробито великі отвори. Ще прискоривши біг, вони влетіли до зали, залитої яскравим світлом з вікон у східній стіні. Проминули її, і крізь високі розбиті двері в очі їм вдарило сонце з-під арки головних воріт. У тіні опор арки ховалася ворожа варта. Але ворота, давно зламані, стояли навстіж. Арагорн звалив старшого озорків, який заступив шлях. Інші, злякавшись його люті, повтікали на всі боки. Хранителі промчали позварту, не помічаючи її, вибігли за ворота і опинилися на величезних, стертих часом сходинках на порозі морії. Так, нарешті, Понад усякі сподівання, вони побачили знову чисте небо та вдихнули свіжий вітер. Вони не зупинялись, доки не відійшли від стін морі на політ стріли. Марова долина розкинулася навколо, вкрита тінню імлистих гір. Але на схід земля купалася в сонячному промінні. Йшла лише перша година опівдні. Високо в небі пливли білі хмарки, не заступаючи сонця. Мандрівники подивилися назад. У тіні гір з'яяла темна діра в ріт. Десь далеко і глибоко під землею слабко гуркотіли барабани. Рок-рок. Тонкий чорний димок вився над горою, і більше нічого. Долина була безлюдна. Рок. Горе налягло на них, і вони довго плакали. Одні стоячі та мовчки Інші впавши на землю ще раз прокотилося рок рок, і під землею все замовкло. Oh, miss the of the mountain below. Keep watch of my And should this sky be filled with fire and smoke keep watching over your sins If this is to end We should all burn together, watch the flames climb high into the night, calling our father. Remember